Це означає, що будь-хто може зайти до моєї кімнати, а ключ – це просто так, формальність. «Анжело, можеш бути цілковито спокійною. Жоден нормальний американець ніколи не спробує відчинити чужу кімнату власним ключем», – запевнив її Кевін. «Це тільки нам може спасти, на думку», – тішився власною вигадливістю Арек. «Куди їм, Америкосам?» Знову опинилися в теплі та безпеці власної кімнати. Простягнути стомлене тіло на власному ліжку – благодать. Власне, нічого катастрофічного не сталося. Тверезо розмірковував Кевін. Ти побудеш тут до п'ятниці, отримаєш платню і до батька в Лос-Анджелес. Єдина проблема – це те, що діставатись до кімнати доведеться нетрадиційним чином – через вікно. Охоронці на вході до корпусу, мабуть, повідомлені. Дмитро також вважав, що нічого катастрофічного не сталося. Навіть романтика – в'язень замку Ів. На обід і вечерю вилазитиме через вікно. Добре, що вікно його кімнатки виходить у бік лісу. Дорога у гори Італії. Двері зрушили з місця і повільно поїхали на зустріч стіні. Світлий проміжок між дверима, що невблаганно наїжджали на її долю і свободу, залишався спершу досить широким. І Зіна якоїсь миті подумала, що добре було б вирватись, вискочити із цієї пастки, яка ось-ось захреснеться. Добре б урятуватись втечею ще зараз, поки є час і можливість. Та мить минула. Проміжок повущав, і навіть вона, жінка, що перетворилась майже на тінь, не змогла б уже проскочити у цю вузьку щілину. Клацнуло. Тенне світло залишилось десь там, За цими товстими, сталевими, Навіть навіщо такими товстими дверима? Навіщо такими товстими? Навіщо? Це, мабуть, у тюрмах такі двері, Мабуть, у тюрмах майнуло. Її камера виявилась малою, як на камеру, Та величезною, як на заклад, Який вона шукала, І з великими труднощами, Ледве встигнувши, знайшла. Підлога, мокра решітка, Сталеве решето під яким відсвічує темним і тьм'яним вода. Стіни, мабуть, сталеві, а може і з пластмаси, а також мокрі, немов щойно помиті. Ні, таки помиті, бо коли вона кинула в щілину гроші і натиснула на кнопку, тут усередині щось зашуміло, немов душ ударив звідусюд, щоб підготувати камеру для нового в'язня стерильною. Втім, камера італійською – кімната, а зовсім не місце покути». На стіні дзеркало, в якому відбувається не образ навіть, хистка не неподібна ні на зіну конкретно, ні на жінку загалом, ні на людську істоту, навіть в найширшому сенсі. Щось скулене, зболене, перестрашене, згорьоване. Саме для таких, саме для згорьовано-перестрашених вони вибудовують отакі клітки. Двері доїхали до зустрічі зі стіною і клацнули. Звук розбудив когось там, засталево-бетонним муром. «Форіле муре! За мурами! Майже по-нашому!» Хтось прокинувся, хтось почав говорити. Голос механічний, металевий, линув немов холодний душ звідусіль і ні звідки. Слова чужою мовою, яких Зіна не розбирала, зливалися в одне, в якийсь суцільний шум – Слова непокоїли, загрожували, лякали. Мабуть, вони щось означали оці слова. Мабуть, вони щось дозволяли чи забороняли. Але який у них сенс, якщо всі дозволи й заборони залишаються порожнім звуком. Якщо вона не розуміє жодного з них. Якщо вона тут чужинка, стран'єра. От воно, її тутешнє ім'я. Навіть красиво. Як же їй страшно тут. Їй, Зіні, жінці, що багато пережила і нічого не боялась Як страшно у цій наглухо зачиненій клітці камері Вона вже забула з переляку, чого зайшла сюди У цю пастку зайшла добровільно Навіть розшукувала її по всьому місту як порятунок Забула, яка нагальна потреба привела її до цього, мабуть За всіма сучасними вимогами обладнаного місця Пам'ятала лише про одне. Вона заплатила за те, щоб зайти сюди гроші. Мабуть, не дуже великі, копійки для когось.